Jako novorozené děti touží po mléku, tak si žádejte nesfalsované slovo Boží. Milí bratři, milí sestry, vítám vás v na první neděli po Velikonci. Jako novorozené děti touží po mléku, kvázi modogenitin, jako nově zrozený, i tento verš také dává jméno dnešní neděli. Říká se jednoduše také Bílá neděli. Proč Bílá? Mluvíme tak o, Bílou, o Bílej sobotě. Bílá sobota, to se slaví, nebo slavilo nejvíc v staré církvi, ale do dneska. Slavy se křty, v noci na Velikonoci se dají pokřtít mnoho lidí a ve staré církvi to bylo tak, že celý týden velikonoční nosili ještě ta křesný roucha, které měli bílou barvu. Bílá neděli, neděli po Velikonoci připomíná na to, že jsme ve křtům znovu rozený. Máme druhý život. Ne jako, abychom se od jednoho života se střídali s druhým, že pondělí do soboty máme jedno život, jeden život a v neděli máme druhý, tak ne, to není myšleno. Ale že Ježíš svým vzkříšeným nám otvírá perspektivu novou novou cestu, cestu v Kristu. A my víme, nejenom v ponděli do soboty, ale i v neděli, jsme někdy hodně daleko od toho, co Bůh nám daroval, od našich křesných slibů, od křesťanského života. Náš život není tak vinný, jak to naznačuje bílé roucho. Nejsme novorozenci. Často zapomínáme, jak Bůh nás miluje a to, jak se to projevuje, může, můžeme v tichosti před ním říct.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 Bratři, mili sestry, všemohoucí Bůh se nad námi smiloval pro utrpení smrt a vzkříšení našeho Páne Ježíše Krista. Hospodin, odpouští Tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci Tvé, vysvobozuje od zahynutí život Tvůj. Amen. Bože, Ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu. Prosíme Tě, opatruj a upevňuj v nás, co s nám daroval. Ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli pokřteni na Tvé jméno, znovu rozený z ducha. A vykoupení krví tvého Syna, pána našeho, který s tebou a s Duchem Svatým žije a vládne na věky. Amen. Posadte se prosím a uslyšte čtení z prvního listu Petrova apostol. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal s příštěným Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposplněné a nevadnoucí je připraveno pro nás v nebesích. A boží moc vás skrz víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se natulíte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, <těk> aby se pravost vaše víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece tež bývá zkoušeno ohněm, prokázalo k vaší chválet slávě a ctí v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho, ať ho ani není, nevidíte, přece v něho věříte. A já sáte nevyslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry s duši. Pán byl stříšen, opravdu byl stříšen. 할렐루야 Postavil se uprostřed nich a řekl: pokojí vám. Když to řekl kázal jim ruce a bok, učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli: Viděli jsme pána, odpověděl jim. Dokud neuvidím na jeho ruku stopy po hřebež a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány do v jeho boku, neuvěřím. Osmeho dne potom byli učeníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byli dveře zavřený Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohled na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. A my vraci, když se na Evangelium, odpovíme vyznáním naší společné víry. Připojíme se k slovu licejskou cařihradské vyznání víry. Věřím v jednoho kola, Oce všemohoucího, stvořitelé nebejdej země, všeho viditelného i neviditelného, věřím v jedného pána Ježíše Krista, jednorozeného syna Božího, který se zrodil z Otce především všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světa, pravý Bůh z pravého Boha, v rozumí nestvořený jedné postaty s ovcem, skrze jeho vše je stvořeno. On pro nás lidí a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie a a stal se člověkem. Byl za nás učioná, za dnu ponci a píláka, byl umutřen a pohřben. Třetí hodně vstal z mutvížu podle věcí, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé, a jeho království bude ve stronce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dářice života, který z Otce vysíšaných s Otcem i s Synem je zaveden uctiván a osavkán a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou všeobecnou apoštolskou círke, vyznávám jeden čest na odpuštění mužichů, očekávám z kříšem umrtlych a život budoucích od Sestry. základem dnešního kázání je oddíl z první knihy Možišovej z 32. druhé kapitoly. A té noci Jákob vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jednáct svých synů a přebrodil se přes jabok. Vzal a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jakob sám a tu s ním kdo si zápolil, dokud nevzešla Jícenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zapolení kýpřelní kloup, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jicenka. Jakob však odvětil, nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ. Odpověděl, Jakob. Tu řekl, nebudu tě už jmenovat Jakob, to je uskočný, nebož Izrael, to je zápasy Bůh. Nebo si jako kníže zapazil s Bohem i s lidami a obstál. A Jakob požádal: „Pověz mi přece své jméno“. Ale on odpověděl: „Proč se ptáš na mé jméno?“ A pozornál mu tam. I pojmenoval Jakob to místo peníel, to je tvář Boží. Nebot řekl. Viděl jsem Boha tváři v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul penuel, ale v kyčli byl chromý. Sinovi Izraelovi nejedi až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jakobovi šlachu kyčelní kloubu. Ale bratři, my, my je to trochu hororový příběh. Dobře, že tady nás, nám svítí krásně slunce dneska ráno. A kdybychom to četli o půlnoci ve tmě, by to asi znělo trošku jinak. Kdo si tam s ním zápolil? Zápolil. Kdo si? Kdo to bylo? Na přechodu řeky příhají démony. Je to asi už hodně stará pověst o nějakém ohroření tam, kde se nachází ten přechod. Trochu mi připomíná ty opírské příběhy, které známe z knih nebo z filmů. A kde to ohrožení také vždycky začíná, když zapadne slunce. A naštěstí končí, když svítá ráno. Že ty upíří mají moc jenom ve tmě. A vlastně ty upířské příběhy, aspoň pro náš moderní lidi, už nejsou tak hororově, takový strašlivý, Vždycky tam je aspoň jeden chlap, který přesně ví, jak na ty upíři, jak to funguje, jak překonat tady třeba takového hraběte Drákulu. Jo, ovšem tady v tomto příběhu nemáme jméno. Jakob neví, neví jak funguje to nebezpečí, co ho ohrožuje. Zde je to jinak. Zde je to skutečný strach. Právě proto, že to hrozné nemá jméno. A o jménech potom půjde: o Jakobovu jménu, o jméno toho tajemného útočníka a o jméno tohoto místa Pněl. Čeho se Jakob bojí? a čeho se musí bát. Celý příběh je součástí dlouhého vyprávění o Jakobovém příběhu, jak se rodil jako druhé dvojče po Ezalovi, svém bratru, a jak to jméno, co mu dali úskočny, se ukazuje v jeho životě, jak Podvádí svého bratra, jak pod vodem také získá požehnání od slepého otce, jak utíká ze hněvu svého bratra. A teď se vrací do Kénánu po dlouhých letech u svého tchána Labána. Vrací se do Kénánu jako bohatý muž měl úspěch. Bůh mu pořehnal. Ale přece ten návrat může být nebezpečný. Jakob se dozvídá, že jeho bratr Ezao přichází mu stříc se čtyřisté ozbrojenci. Tak snaží se zabezpečit. Posílá se mu bratru dary nejenom jednou, víckrát obrovské dary, aby ho usmířil. A tak, když hrozí, že narazí na Ezau, tak rozdělí svůj velký majetek do dvou částí, aby nepřišel o všechno. A pak v té noci ještě převede svou celou rodinu a svůj celý majetek na druhý břeh toho té řeky, toho potoka Jabok. Už je to všechno na té druhé straně, ale Jakob zůstane tam sám. Čeho se bojí té vnejší hrozby svého, ze svého bratra? Čeho se bojí Třeba své vlastní minulosti, svého vlastního stína, který teď ve samotě, ve tmě, on je. V samotě vyjde na jevo to, čeho se musí opravdu bát. Uprostřed obav už není ézal, ale jeho vlastní provinění. A začíná se modlit. A to, co tady slyšíme o tom zápase, o tom boji s hospodinem na jeho skonci jako Kulha, Tamu tomu nerozumíme, jestli neuvědomujeme, že to nejsou jenom vnější hrozby. To nejsou nějaké démony, které bytlí u řeky. To není jeho bratr, který se stal jeho nepřítelem. Ne, Jakob bojuje s ničem, který nemůže porazit. Ale co může, může se držet ho. Celou noc s ním bojuje až do rána. Jakob nemůže zvítězit. Ale může doufat, že to přejde. A opravdu už Jitřenka přijde, už svítá, tak už jenom vydržet a pak nechat to být. Potom na to zapomenout, potom to odložit a těšit se na nový slunečný den. Ale když svítá, Jakob toho svého protivníka nepustí ale drží ho. A když ten démon, nebo ten, ten duch, nebo ten protivník, nebo ten kdo si chce mu utect, chce ho stáhnout se, tak ho drží a říká, já ti nepustím, dokud mě nepoznáš. To je zvlášť na tomto boji nočním. A tím začíná ten, kdo si mluvit. Jak se jmenuješ? Jakob? Jakob, úskočný. Jákob, o kterém všichni mluví, jako o podvodníkovi, jako o tom, který podvedl svého vlastního bratra i svého otce, který neprávem získal požehnání pro sebe. O tom sobci, o tom, který pod vodem zbohatl, o tom, který myslel vždycky na sebe. Jmenuji se Jákob, říká. A ten druhý říká, nebudu tě už jmenovat Jákob, nebrž Izrael, to je zápasy Bůh. Nebo ty jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál. Ty jsi bojoval a vyhrál jsi Izrael. A tak získá jako požehnání. Ne, nové požehnání. Nevybojoval jsi to, ale. To požehnaný, který Bůh mu kdysi už řekl a dál. A Jakob se toho Boha nepustil. Držel se ho. I když měl strach. A když mu došlo, docházelo, že to není nějaká nejší hrozba. To nějaký přepanený lupičů. Ani to není hrozba ze jeho vlastního bratra. Když mu docházelo, že to nejsou jenom výčitky svědomí jeho problémy v jeho vlastním vnitru, ale že je to on, který mu kdysi pozehnal. Je to on. A on ho nepustil bojoval s ním až do svítání a proto vyhrál. My, bratři, měli sestry, když čteme takové tmavé, temné příběhy, ať je to v Bibli nebo jinde tak toužíme po úlevu. Že třeba Jakub bojuje a potom dostane nějakou odměnu za to, že vybojoval si to a že Bůh mu dá klid. Tady je to jinak. Tady ten Jakub, když cítí, s kým to tady bojuje, tak nekončí ten zápas, ale pokračuje. Je to jeho osud a on to přijímá a proto dostal, dostal se mu Viděl jsem Boha tváři v tvář a byl mi zachován život. Ten je nehorázně. Někdo vidí Bůh a přežije? Jak je to možné? Právě tím Jakob ho držel. I když poznal, že Bůh se stal jeho nepřítelem, i v tu chvíli se nevzdal a nakonec Bůh mu pořadal. Tento zápas, tato modlitba Jakobova neutlomuje. Bolesti neutlomuje a ne odsouza, odsouvá, nevytlačuje to negativně ani venku, ani uvnitř. Ale Bůh to bere, to přijímá. Bůh v tomhle je, Bůh sám zastupuje. Jak jsme to poznali na Ježíši, Bůh sestupuje do našeho života a my s ním zápasíme. Potřeba je vydržet tento zápas, neříct to nechci, ale účastnit se toho. Izrael, lid Izrael se potom bude hlásit k svému práci Jákobovi, k tomu podvodníkovu, pod, podvodníkovi, k tomu pokrytci, tomu sobcovi. Izrael se bude k němu hlásit protože on byl nositelem Božího pořehnání. On po tomto nočním setkání kůlhal. V Izraeli, když byl chrám, tak byl předpis při všech zvířecích obětech nejdřív odstranit šlachu, protože Jakob kůlhal byl mu vykrůbený. Ta byl mu ochroměn kloup. Tak Izrael se k němu hlásil a věděl, že s hospodinem může zápasit a může získat a udržovat svoje pořádání. Na konci tohoto příběhu vychází slunce. V tu chvíli je Jakob schopen to říct, teď je mu to jasně, potom, ne během tohoto zápasu, ale potom můžeš přiznat, já jsem viděl Boží tvář, toto místo, to plniel, jak ono tomu říká, je místo, kde jsem se potkal s ním. A Teď nejenom to ví, ale teď se to vyvíje, že s Izoem může uzavřet mír. Je osvobozen od toho, co bylo, od té tmy. A taky ty nejších hrozby se zjeví jinak, než předtím to mysl. Vraci se do své rodině Vrací se do pokoje a je si jistý, že tento zápas ho zachránil. Pánu Bohu našemu, vzdávajme mu díky. Vpravdě je důstojně a správně, abychom ti, svatý oče, vždycky a všude děkovali skrze tvého milovaného Syna Ježíše Krista. Nebo je obětovan náš velikonoční belánek Kristus. On odnesl světa Svou smrti přemohl naš, naši smrt a svým vzkříšením obnovil život. Proto v této době já celá země velikonoční radostí. K nám se připojují nebeské mocnosti a zástupy andělů. Zpíváme chválospěv v Tvé slávě a voláme bez přestání. Ty se zmiloval nad svými tvory a poslal si svého syna, aby se stal člověkem. Děkujeme ti za vykoupení, který pro nás dokonal na kříži. Prosím tě, sešli na nás, svého svatého ducha, posvět nás a obnov na duši i na těle. Abychom pod podobou tohoto chleba a vína přijali tělo a krev, Ježíše Krista k naši spásem, když konáme to, co nám přikázá. Náš pan Ježíš Kristus v tu noc, byl srazen, vzal chleb, vzdal tvíky, lámal je a dával svým učedníkům a řekl: Vezmete, jeste toto jené tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku. Stejně tak vzal také Kalich povečeři, zdál díky dával jim a řekl, vezmete a píte z toho všichni, tento kalech je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylevá na odpuštění hřichů. Točejte, kdykoliv budete pít na mou památku. Proto si nebeský oče připomínáme utrpení a smrt tvého syna. Slavíme jeho zkříšení, a duvěřujme v jeho vládu nad celým světem. Prosíme tě, jako jsou všichni, kdo přijímají jeho tělo jedním tělem v Kristu, tak slomaždí svou církev ze všech končím země. A dej, abychom se všemi věřícími slavili věčnou hostinu radosti v jeho království. Spolu k tobě voláme. God <laughs> segn Náš Bože, v hostině Ježíše Krista jsme znovu zakoušeli Tvou lásku a blízkost. Zůstaň s námi až do konce našich dnů a stále znovu oživuj naše společenství Tvým duchem. Dej, abychom Tě společně důvěřovali v životě i v smrti. Tobě bud sláva na věky. Amen. Věčný Bože, Přetkáváme se s tebou častěji, než si uvědomujeme. Kolem nás je hodně hluku, hodně věci nám přitahují pozornost. A málo vnímáme, že nás pořád odklopuješ. Až jsme sami, tak se všímáme to, co se s námi děje, a jsme sami šelíme strachu, zvenku z níč. A dej nám odvahu, abychom se k tobě svěřili. Známe tě jako toho, který nám odpouští. Jako toho, který nám žehná, když s tebou zápasí. Dej, abychom upřímně se snažili s Spylnit splnit to, co jsi nám daroval, vyhovět tomu, co znamená slovo požehnání, být prospěšný pro lidi kolem nás. Ty nás posíláš do všemivodné, jako jako ty, kdo jsou popřtení a mají od tebe poslání. Dej, aby to slovo o té lásce, a tvé lásce zaznívá kolem nás a od nás. Ukaž nám, jak to svědčovat víru prakticky. Být oporou lidem, ten nás potřebují. Být otevřený těm, kteří jsou nám zdálení. Prosíme tě za všechny lidi v našem okolí, kteří mají touhy a přání, problémy, depresy, kteří jsou Veselý nebo trpky, který snaží se žít radostně, i když nemají velké důvody k tomu. Obnov nás, nevíře, ukaž nám, jak v tomto světě může svítat, Abychom se už nebáli ani smrti, ani démonu, ani zlého, ale na cestě, který nám tvůj syn ukázal, kráčeli dále do tvého království. Tobě bude sláva i čest na věky. Požehnej vám, hospodin, a ostříhej vás. Osvět, hospodin, tvár svou nad vámi a buď vám milosti. Obrat, hospodin, tvár svou k vám a dej vám pokoj. Amen.